Книга, вихід, розділ восьмий. І сказав Господь Мойсеєві, «Скажи Аронові, простягни руку твою з палицею твоєї на ріки, на рови і на стави, і наведи жаби на єгипетську землю». І простяг Арон руку свою на єгипетські води, і понаводив жаб, і вкрили жаби землю єгипетську. Але і чаклуни зробили таке саме своїми чарами, і понаводили жаб на єгипетську землю. Тоді прикликав фараон Мойсея та Арона і каже, «Моліть Господа, щоб прогнав жаб від мене і від моїх людей» і я відпущу народ принести жертву Господові. І відповів Мойсей фараонові, «Вкажи мені ясно, коли маю молитися за тебе і за слуг твоїх, і за людей твоїх, щоб зникли жаби від тебе і по твоїх будинках, та щоб тільки в річці застались?» А він сказав, «Узавтра». Відповів Мойсей, Буде по твоєму бажанню, щоб ти взнав, що немає іншого, як Господь, Бог наш. Щезнуть від тебе жаби і по твоїх будинках, і від слуг твоїх, і від народу твого. Тільки в річці застануться. Вийшли Мойсей і Арон від фараона. І став Мойсей благати Господа за сказане про жаби, що ним поклявся фараонові. І зробив Господь по слову Мойсея. І поздихали жаби по домах, по дворах і по полях. Загрібали їх величезними купами, аж земля від них засмерділась. Але як тільки побачив фараон, що полегшало, то закам'яніло його серце, і не слухався Мойсея і Арона, як і перецказав Господь. Тоді Господь Сказав Мойсеєві, «Скажи Аронові, щоб підніс свою палицю та вдарив порох землі, і зробиться він комарями по всій землі єгипетській». Так і вчинили вони. І простяг Арон руку свою з палицею, і вдарив порох землі, і налетіла комашня на людей і на худобу. Увесь порох землі взявся комарями» по всій землі Єгипетській. Чаклуни намагалися зробити те саме, вивести своїми чарами комарів, та не змогли. І насіли комарі на людей і на худобу. Тоді чаклуни промовили до фараона. Це перст, це палець Божий. Та закам'яніло серце фараона і не послухав їх, як і передсказав був Господь. Сказав Господь Мойсеєві, «Встань рано вранці і стань перед фараоном саме тоді, як він виходитиме на воду, і промов до нього. Ось що каже Господь, «Відпусти народ мій, щоб послужив мені в пустині, бо як не схочеш відпустити народ мій, то я пошлю на тебе, на твоїх слуг, на твій народ і на твої палати». Песі мухи, і доми єгиптян, а навіть земля, на якій живете, будуть повні мух. Я зроблю того дня виняток для гошен землі, де живе мій народ, і там не буде мух, щоб ти, що я – Господь серед землі. Я встановлю різницю між моїм народом і твоїм народом. Завтра буде цей знак». Так і зробив Господь. І налетіли мухи великими роями у фараонові палати і в будинки слуг його, і в цілу єгипетську землю. І тяжко потерпіла земля від мух. Покликав фараон Мойсея та Арона і каже, «Ідіть, принесіть жертву Богу вашому в землі цій». А Мойсей відповів, не годиться так робити, бо ми маємо приносити Господу, Богу нашому, жертви, що ними годують єгиптяни. Як же ми могли б принести у них перед очима мерзотні для них жертви? Вони вкаменували б нас. За три дні ходи маємо піти в пустиню, щоб принести жертву Господу, Богу нашому, як Він велів нам». Тоді відповів фараон, «Я відпущу вас принести жертву Господові, Богу вашому, в пустині. Тільки глядіть, не віддаляйтесь, та помоліться за мене». І сказав Мойсей, «Оце я йду від тебе і помолюсь до Господа. Завтра вранці мухи зникнуть від фараона, від його слуг і від його народу. Та нехай фараон не глузує собі більше» не відпускаючи народу принести жертву Господові. Вийшов Мойсей від фараона і помолився Господові. Зробив Господь по слову Мойсея, і щезли мухи від фараона, і від слуг його, і від народу його. Не зосталось ні однієї. Та серце фараона затвердло і цього разу, і не відпустив народу.